3. Сполохи у небі Довгі тіні вже пролягли від дерев низьким схилом сухої балки, коли трохим привіз козака до воріт дідового бурдюга. Вже під'їжджаючи до стежки, що петлею спускалася в западину, він почув химерні звуки. За хвилину, притримуючи повіддя коней, чабан наблизився до бурдюга. Старий сидів на товстому столі біля тину, склавши на колінах довгі кістляві руки і дивився напівзакритими очима на сонце. Тінь від розлого віття вишні дивним малюнком креслила його обличчя. Німий парубок стояв біля діда і повільно водив смичком по скрипці. Тягуча мелодія наповнювала душу щемлячою тугою за чимось минулим і нездійсненним. Дід навіть не повернув голову до Трохима, який несміливо заїздив на подвір'я і тільки ледь помітно кивнув німому. Той, немов тільки й чекав на це, бережно відклав скрипку і заходився знімати козака з коня. Тут тільки Трохим побачив, що під деревом була послана широка ряднина. На неї вони й поклали вершника. Лише тоді дід піднявся і шкотельгаючи підійшов до чебана. «Чолом тобі, пане Чорнояре!» – Трохим скинув шапку і статечно поклонився старому. «Здорово буває ти, козаче!» – неспішно мовив дід. «Бачу, що не один прибув». Трохим почав розповідати про зустріч у степу, дід уважно слухав його, дивлячись прямо з-під кошлатих білих брів. І від цього погляду Трохим відчув, як морозом продрало його по спині. Чорнояр подивився на сонце, що вже низько зависало над обрієм, і сказав «Їдь, синку, швидше до череди, а я тут про цього лицаря сам подбаю. Поспішати треба». Чабан ще раз поклонився, вивів коня і поскакав пріч, не оглядаючись. Він проїхав стару могилу, що височіла на виїзді з балки, і погнав коня у степ, поспішаючи до вигону. Але не встиг він проїхати й двох миль, як його кінь заходився полегливо перебирати ногами, хропучи і смикаючи голову. З хвилину трохим намагався заспокоїти коня, але той бився все сильніше. Чабан зістрибнув із сідла і почав звично заспокоювати скакуна. Блискавиця червоно креснула по темно-синьому обрію. Позаду, над сухою балкою, з'явилися багрові спалахи. І що там у діда робиться? Хоч і блимеє, та на дощ не дуже схоже. Подумав він, притримавши коня, за трензеля і озираючись назад. Справді, степ дихав гарячою сухістю, деренчав цвіркунами, потріскувало холоночі повітря, але жодного румового розкату не було чути. Будь трохим обережнішим, то погнав би він свого маштака подалі від страшнуватої балки, але буйна вдача, що років 30 тому примусила його кинути батьківську оселю і майнути за пороги, грала у широких грудях козака. Чабан плюнув з пересердя на свою дурну звичку пхатися куди не слід, але повернув коня і погнав назад до дідової балки. Коли він під'їхав ближче, тільки вузький край сонця червонів на обрії. Усе навколо вже встигла затягнути чорна темрява. Над могилою раз по разу, висвітлюючи її горбати обрис, спалахувало високе яскраве світло. Трохим зіскочив із коня і, переборюючи у собі палке бажання втекти якомога швидше, прив'язав повід до куща терну і легко, по гайдамацьки сковзнув у темряву. Незабаром він наблизився до могили, заліз на пагорб, порослий терном, причаївся за сухим стволом поваленої верби і почав спостерігати. Видовище, яке відкрилося очам, примусило його перехреститися і зашепотіти молитву. Спочатку трохи йому здалося, що він бачить сон – дивний і жахливий. Біля підніжжя могили сидів німий і з байдужим, як завжди, обличчям він грав на скрипці. Тягучі, одноманітні звуки примушували стискатися серце. Навколо могили яскраво палало вісім смолоскипів. Їх полум'я гостро висвітлювала широкий дерев'яний поміст на самому вершечку могили. У помості трохим ледве вгадав ворота з паркану старого. На воротах лежало щойно привезене тіло козака. Поряд стояв дід Чорнояр. Він був без шапки, вітер, який почав віяти степом, бив по обличчю старого і тріпав довгі вуса й оселедець. Звично зігнута постава діда на цей раз була виструнчена, і його кисляві руки простягалися до краю неба, за яким ховалося сонце. Старий чорнояр щось кричав, але його слова підхоплював вітер і ніс ген до останніх променів здавалося, і його зараз підхопить міцніючий вітер, і дід полетить, тріпучучи широкими рукавами й полами темної свитини. Сонце сховалося за обрієм, вітер спав, тепер тільки прямий вогонь смолоскипів освітлював дивовижне видовище. Дід стояв, не рухаючись, його рухи продовжували тягнутися угору. Несподівано у вогняному колі з'явився новий чоловік. Одягнутий він був у довгий чорний жупан і чорну шапку. Нагадував якогось заможного перекупника або гендлера, що вештався за дніпровськими шляхами та із зиском скуповував козацьку здобич. Дві постаті зупинилися над тілом козака. Вони довго про щось розмовляли. Раптом дід дико закричав. До Трохима донеслося тільки «Облиш!» Чорнояр схопив посох, що лежав біля його ніг. Там же трохим побачив шаблю, сідло і ратище, і замахнувся на чорного чоловіка. Той зареготав, і від цього пекельного реготу чуприна чабана стала дибки. Купець закрутився у повітрі і розсипався білою хмарою, що швидко розчинилася у темряві. Дід підхопив шаблю і почав крутити над тілом козака широкі кола. Червоне полум'я відбувалося на блискучому лезі, нему у руках характерника буяв вузький і розпечений промінь. Зненацька дід встромив шаблю у ворота, підняв із землі великий глек і бризнув на із нього на козака. Тіло того, одягнуте у чисту білу сорочку і широкі полотняні шаровари, різко смикнулося і забилося на помості. Рот розкрився, хрип вирвався із горлянки. Чорна хмара піднялася над тілом і заметалася немов сполоханий клин чорного вороння. Хмара злилася в образи велетенського кажана із блискучими крилами. Кажан стрімко кидався вниз, прямуючи на козака, але дід кожен раз відганяв його погрозливими замахами шаблі, вигукуючи незрозумілі слова. Кажан заметався по небу і зник, але гостре відчуття небезпеки не зникло, здавалося, що він причаївся і чигав вдалої миті для нападу. Щось спалахнуло, і над могилою у сріблястому сяві з'явилася чудернацька картина. Великий човен із гостро піднятим носом, схожий на запорізьку чайку з наптутими вітрилами, гойдався на хвилях широкої ріки. Він ніби очікував, що козак підніметься на нього, але так і не дочекавшись, поплив удалеч, розпадаючись дрібними зірками по небу. На місці корабля майнула зіткнута зі срібних струн постать прекрасної оголеної жінки. Її тіло пручалося, обплутане кінцями великої змії. Обриси жінки розстанули і над могилою засвітилися червоними спалахами обличчя людини. Обличчя випромінювало хижу жагу і вишкірена гострими іклами паща жахливо кривилася. Козак піднявся, і його погляд шукав небо. Дід Чорнояр простягнув до нього руки. Гостре почуття зловісної небезпеки блискавкою пронизало трохима. Долоня його стисла руків'я ножа, і Шабан повільно озирнувся. Пагорб повільно обступала вовча зграя.